До речі, ось неповний список того, що мене хвилює. Як зробити так, щоб влог приносив більше грошей? Як не вчити уроки і мати хоча б сімки? Як зробити так, щоб Єва не плакала ночами? Як не вмирати щоразу, коли дзвонить будильник? Як користуватися тампонами? Як змусити себе чистити зуби щоразу після їжі? Як зробити так, щоб малій бабуся не хворіли? Як їздять на сігвеї? Як знайти гроші на ремонт у кімнаті? Як знайти батька? Як дати хлопцеві зрозуміти, що він мені подобається, але не казати про це? Список буде доповнюватися, бо мені сподобалося про це писати. Перед сном. Пашу сьогодні не бачила. Виглядала його скрізь. Навіть у спортзал зазирала, не було. Вирішила не дзвонити. Він же не дзвонив і не питав, чого в мене сьогодні не було. Не можу заснути. Залізла на сторінку Паші. Ніяких фоток, записів, чекінгів. Нічого не ясно, де він сьогодні був і що робив. Міг би й сказати, я б точно сказала. Все ж таки дружимо з шостого класу. А ще в коханні зізнавався. Лайкнула його аватарку ОТУ з тренування. Який він симпатичний. Блін, забрала лайк. Ще подумає, що я ходжу по його сторінці ночами. Пізно як, а завтра в школу. 12 вересня. Зранку. Сьогодні вперше взяла з собою до школи щоденник. Хай тільки якесь мудило спробує взяти його без дозволу, і я його по стінці розмажу. Чесне слово. Дарина сьогодні в ударі. Поставила мені шістку за домашку. Звісно, бо я не встигла списати у паші. Ася знову бідкалася, що мама її пресує дієтами. Це капець якийсь. Але Ася реально трошки в тілі. Не товста, але й не така й худа, як ми з Натою. Таких не беруть у моделі. Ната каже, що Ася насправді не товста, просто в неї широкі кістки. Просто Ната дуже добра людина. Як на мене. А Ася може скинути кілограмів п'ять, думаю. Поміряли на перерві кістки на зап'ясті. Якщо можна обхопити двома пальцями, то кістки тонкі. А якщо пальці не сходяться, то грубі. І нічого з цим не зробиш. Ніколи не будеш худою. У нас із Натою, як і передбачалося, пальці легко сходяться. А в Асі ледь-ледь. Не розумію, чого Ася так засмутилася. Не всім же йти в моделі. Навіть НАТО не хоче, хоча й тату зі своїми зв'язками міг би запросто влаштувати НАТО в будь-яку модельну школу. Після уроків. Ненавиджу середину місяця. Стою схожа на бабусі, які бідкаються на ціни і комуналку. Але вони реально виросли. Не знаю, як мама раніше з усім справлялася. Її зарплата була значно менша, ніж ті гроші, які мені приносить в лох. Звісно, тоді був ще дядя Вітя, але він усе одно тільки виносив гроші. Так принаймні казала бабуся. Думаю, може, це я неправильно роблю, що збираю всі рахунки разом і плачу потім за один раз. Воно наче економить час, але така кругленька сума назбирається, що я досі не можу в неї повірити. Здається, десь така ж у бабусі пенсія. Це якщо не враховувати всі ці нарахування і опіки над неповнолітніми, які ми оформили, коли мама коли мама не стала. Може платити кожен рахунок окремо і тоді здаватиметься, що йде менше грошей? Треба про це подумати. Взагалі ці рахунки мене вже конкретно задовбали. Їх наскладалося за два роки майже на цілу папку. І це, бляха, вища математика. А Дарина ще каже, що я не роблю домашку. Та в мене щомісяця домашка змноження, ділення, додавання і віднімання чотиризначних чисел. І я в цьому досягла вищого левела взагалі-то. Та я майстриня в математиці, бляха! Але хай би воно все пішло в дупу. Колись я перестану це робити і ніколи в житті більше не додаватиму ні у стовпчик, ні на калькуляторі. За мене це робитиме спеціально навчена людина. Або ще краще робот. Чи програма на смартфоні. І дані в неї записуватиме хтось інший, бо мене вже нудить від цифр. Колись усе буде не так. Я вийду заміж за багатого і ні про що більше не турбуватимуся. Або повернеться тато. Мені подобається вигадувати історію про його повернення. Що більше я її обдумую, то легше потім брехати дівчатам. Здається, наче я вже не вигадую, що все це правда. Тому я запишу історію цю тут, бо Ростиславівна ж казала писати про все, що мене хвилює. Мій батько – мільйонер або мільярдер. Коротше, він успішний бізнесмен і має купу грошей. Але він про мене не знав у весь цей час. Мама йому не сказала, бо була надто горда і вирішила, що виростить мене сама. Вона хотіла помститися батькові, і це було некрасиво з її боку. Але він трошки заслужив. Хоч якби він знав, що це я, і що я є, то зразу повернувся би до мами і ніколи б не пішов. Забрав би нас у свою велику світлу квартиру з білими стінами, у ній гарно виходили б фотки для інстаграму, і носив би по черзі то маму, то мене на руках. Мама б нікуди не поїхала і була б із нами. Ми б забрали до себе бабусю і малих, і мій тато їх теж би виховував як своїх, бо він би знову дуже любив маму. А коли любиш чиюсь маму, то любиш усе, що вона любить, і тих, кого вона любить.